Так, але тепер це не має значення. Сергій нарешті підводиться. Гарячий липкий клубок поволі скочується ближче до серця. І все ж, хто вони? Тату, не треба. Ти цих людей не знаєш, а я про них уже забула. Здогадуюся, про що ти думаєш. Але, тату, є речі, за які тепер відповідаю тільки я. До того ж я дуже голодна, а додому далеко. Може, зайдемо до якоїсь кав'ярні? Де наш космічний корабель? Ти надійно його припаркував. Вона вела батька за руку, мов першокласника. Молоде червневе сонце сліпило душу. Сергій, здається, нічого не розумів. А ось альбійська брама, щебетала Ліля. Кажуть, у них є фірмове олів'є у солоних кошечках. Хочу фірмового олів'є у солоних кошечках. Тату, та прокинься нарешті. Сергій чув і не чув. Вдарив поглядом повним крику Ліле. Хто вони? Олів'є зачекає, Ліле, не терзай, хто вони. Вона відпустила його руку. «Я про все розповім тобі, тату, але не сьогодні. Давай зачекаємо до серпня. Через місяць іспити, а у мене у голові пустеля Сахара. Завалю сама себе шмагати морем інцем. На столі дві кави, два фірмові олів'є у солоних кошечках і одне велике тістечко прощава Італії. Тістечко сумно пахне цитриною і ще чимось ностальгійно далеким». «Знаєш, професор Орлюк пропонує мені роботу асистента. З вересня», – тихо каже Ліля. «Якими будуть твої обов'язки?» – відсторонено запитує Сергій, – «бо не про те думає. Не про те». Ліля стинає плечима в голосі дитяча образа. «Ти, здається, не радий. Не віриш професорові Орлюку?» «Вибач», – похоплюється Сергій, – «я радий, але ти переконана, що психіатрія – це твоє». «Знаю, професор Орлюк – фагівець унікальний». Та невже тобі ще мало болю? Не впевнений, що твої плеченята витримають проблеми всього світу. Ти перебільшуєш. Можливо. Але від проблем однієї людини можна збожеволіти швидше, ніж від глобальних світових катаклізмів. Вибач. Вдарився, пронизливо облагальний погляд. Я просто боюся за тебе. Знаєш, куди я була там, то, здається, краще розуміла світ і людей, ніж тепер, сумно усміхається Ліля. Але світ і люди не розуміли мене. «Тепер я хочу збагнути життя, не повертаючись туди». «Думаєш, то реально?» «Напевне, у всякому разі варто спробувати». «А ціна?» Ліля знизує плечима. «Не знаю, напевно висока». Вспомлено заплющені очі, посіріле обличчя. «Професоре!» «Хоч за все доводиться платити. Банальна, але істина». Сергій відсуває філіжанку, важко відкидається у кріслі. «Не поспішай!» «Насолоджуйтеся!» Тістечком, а я трохи перепочину, бо інакше не зможу кермувати нашим кораблем. Ліля просить повторити каву. Їй теж треба отямитися. Плюс голос джерельця. Втомлене серпневе сонце над вузлуватими верхів'ями грабів і різбленими коронами кленів. Старий горбатий пеньок ще більше закутався у мох. Холодно йому. А більше, здається, нічого не змінилося на цій галявині. Та й що могло змінитися за кілька місяців? Ліля звично сідає на пеньок, звично дістає з торбини два торічні горішки. Тук-цок, тук-цок. А білочок немає. Напевно, забули. Нарешті обережно, скребливо спускається одна. Потім ще двійко. «Привіт!» – шепоче Ліля. «Сьогодні Зозуля вас не злякає. Зозулі у серпні не кують». Десь гарнику чагарнику пирхнув їжак на сусідньому дереві віртуозно довбає тишу дятел. Руді вертихістки на те не зважають. Руді вертихістки розлучують горіхи, і їм байдуже до всенького світу, якщо світ не надто нахабно нагадує про себе. «Спасибі вам! Ми, здається, не заважали одне одному», посміхається Ліля. Чорні наместинки очей намить зупиняються на жінці. «Ти про що? Вибач!» Ми не відразу тебе впізнали, але ти теж добра, стільки не приходила. А прийшла і кажеш щось геть незрозуміле. І взагалі ти сьогодні якась дивна, ніби та сама і зовсім інша. Хіба так буває? Вибач, то не наша справа. Більше горішків не маєш? Маю, заспокоює Ліля. Беріть. Це наш прощальний бенкет. Ти про що? Так, ні про що. Тобто про життя. Ну і ну, зацокали руді вертихвістки, розвела філософія, а по-нашому життя це колесухо в дуплі, і щоб з гілки на гілку перелітати блискавкою. Все так просто. Ліля неохоче підводиться, чорні наместинки нарядують.